إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذللا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يَتَعِلَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ خَوْزًا عَظِيمًا عَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخِيرَ الْحَدِيثِ حَدِيْثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَصَلَّى وَشَرَ الْمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِذَةٍ وَكُلَّ بِذَةٍ ضَلَالَهُ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَةً Jum'at yang dimuliakan oleh Allah SWT Saat ini kita berada di tempat yang terbaik di muka bumi dan itu adalah nikmat. Saat ini kita berada di rumah dari rumah rumah Allah Subhanahuwataala. Ini adalah nikmat. Saat ini kita telah mendatangi panggilan kewajiban besar untuk menegakkan ibadah Jumat. Ini adalah nikmat. Saat ini kita mendengarkan khutbah satu dari ibadah di hari Jumat dan ini adalah nikmat. Dalam waktu yang bersamaan Allah peruntukkan kepada kita nikmat yang beragam. Tidakkah kita mensyukurinya? Dan yakinlah saat kita mampu mensyukurinya Pasti Allah jaga Pasti Allah tambah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La insyakartum La azidannakum Jika kalian bersyukur Maka pasti saya akan tambah Tambahan datang dari Allah itu pasti Kalau kita mampu mensyukurinya kalau duduknya saat ini adalah ibadah yang merupakan kesyukuran kita, maka pasti Allah tambah, nikmat akan bertambah, nikmat solat akan melahirkan tambahan kemampuan solat anasanya, jelas. Kalau memang hadirnya kita saat ini Untuk beribadah kepada Allah Bersyukur kepadanya Maka pasti bertambah Kemampuan bersolat kita Senampi asarakat Pasti kebatui masih kita Kalau memang kita syukuri saat ini Kalau orang mensyukuri sesuatu. Nakasiyak mi. Nyaman dan Dia mampu merasakan kenikmatan di balik sesuatu itu. Sehingga begitu selesai. Tayami lasu. Kulangi. Itu pasti kalau orang. Merasakan ni'mat. Yang jadi masalah kalau datangnya kita bukan beribadah. Upak jibat tunah. Atin ribu'udeng. Akhirnya kesempatan untuk hadir Jum'at. Yang Allah beri kepadanya. Tidak melahirkan tambahan. La in syakartum la aziidannakum jika kalian bersyukur maka pasti saya tambah jelas ini dan mungkin salah kalau memang kita jujur hadir di hari ini untuk beribadah kepada Allah mencintainya membesarkannya memuliakannya bersyukur kepadanya maka salat-salat selanjutnya akan mudah Mari jamaah perlu kejujuran jujur sebagai hamba Allah Subhanahuwataala. Kesyukuran terhadap nikmat adalah kekuatan yang tak tertandingi. Siapa yang mampu bersyukur maka ibadah itu akan mudah baginya. Bahkan bukan mudah saja nikmat baginya dan itu yang kita minta setiap kita baca suratul Fatihah. Lailinah suratul Mustaqim beri hidayah, petunjuk, tambahan, kebaikan di atas jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Surat Allahina nammu alaihim jalannya orang yang kamu telah beri nikmat kepada mereka. Ini yang kita bilang jalannya orang yang kamu telah beri nikmat sehingga akan bertambah terus syukur adalah kekuatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah ditanya oleh beberapa sahabat saat Beliau terlihat solat sampai kakinya pecah-pecah. Nabi ditanya, Alaihissalat Gafar Allahumma taqdim min zamik wa ma ta'akhir. Kenapa? Bukankah Allah telah ampuni semua dosamu yang lalu dan akan datang? Sebab jaya itu wah, pendorong untuk datang ke masjid. Kalau dia sudah taubat, anggur rangi ni, sahlayaannya, itu rajin itu datang ke masjid. Dosa, ingat dosa. Tapi Nabi Muhammad apa? Kenapa bisa sangat hebat ibadahnya? Makanya Aisyah tanya, bukankah Allah sudah ampuni semua dosamu? Semua kesalahanmu. Kalaupun ada kesalahannya Nabi, apa kesalahannya? Sangat sedikit, itu pun sudah dimaafkan semuanya. Terus apa yang menjadi pendorong kamu bisa beribadah seperti itu? Apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura? Tidakkah saya mencintai menjadi hamba yang bersyukur? Syukuri jamaah tidak sembarang orang diberi kesempatan Datang ke masjid. Tidak sembarang Orang diberi kekuatan melangkahkan kakinya Hadir Meraih kebaikan surat jumat ini Sebagian saudara kita hancur masjidnya. Kita masih bagus Sebagian saudara kita sudah patah kakinya kita masih bisa Sebagian terbujur kaku Sebagian sudah dikubur Kita masih diberi Syukuri Dan kalau kita jujur mensyukurinya Pasti ditambah Pasti ditambah Bulan ini Bulan Dhul satu dari empat bulan yang sangat mulia Bulan haram Dari empat bulan haram ini Bulan ini Masuk bulan haji Dua bulan Yang masuk bulan haji Bulan dul hijjah Dul qaada yang ini Dan bulan dul hijjah Yang sebentar lagi Jumat depan sudah dul hijjah Hari Senin atau Hari Ahad Sudah Dulhijjah Dari empat bulan haram ini Dulhijjah itu Kehebatannya Menyaingi bulan Ramadan Kalau bulan Ramadan punya Sepuluh terakhir Maka bulan Dulhijjah Punya sepuluh pertama Nabi bersabda, 'Maha min ayam, al-amal salihufiha. Ahabu khairun, wa ahabu ilallah min hadhih al al-gha'ir.' Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang amalan soleh, khabijikahnya, ketaatan akan menjadi amalan yang paling baik, paling Allah cintai, paling afdal mengalahkan hari-hari sepuluh ini. Maksudnya sepuluh awal bulan Dulhijjah Ini dia bilang Nabi Solatnya kita Solat terbaik dari semua solat kita Puasa kita jadi puasa terbaik Bacaan Quran kita Bacaan terbaik Sedekah kita sedekah terbaik Silaturahim Rahim serah. Pokoknya semua amalan jadi terbaik Paling Allah cintai Sampai sahabat bertanya Walau jihadu fisa bilillah ya Rasulullah Walaupun berperang di jalan Allah Sebab yang sahabat pahami Kalau sudah berperang di jalan Allah Oh pahalanya tertinggi sudah Sahabat tanya Walaupun berperang di jalan Allah Kata Nabi Biar berperang di jalan Allah Tidak bisa mengalahkan amalan di sini Kecuali kata Nabi Rajulun kharaja dimanih wa nafsihi wallam yarje bishain min dali. Kecuali orang yang keluar membawa dirinya, badannya, hartanya untuk berperang di jalan Allah, kemudian tidak ada yang kembali. Ini baru bisa menyamai. Syukuri hari-hari ini. Senin kita sudah masuk bulan Dhuhr dan orang yang berkorban tidak boleh lagi mencabut, memotong cabut rambut, potong kuku Iya, yeah. sekarang lakukan itu supaya nanti tidak ada lagi mau dicabut-cabut dan di sepuluh awal itu amalan akan menjadi amalan yang terbaik bisa berpuasa Tanggal per hari pertama hari kedua hari ketiga hari keempat tapi puasa yang paling hebat puasa tanggal sembilan puasa arafah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya perbanyak amalan di situ syukuri betul itu akan menjadi hari-hari terhamba Hari-hari termulia Apapun yang kita lakukan Berupa kebaikan Pasti akan menjadi yang terbaik Hanya saya ingatkan satu hal Dari 10 hari Yang sebentar lagi akan kita dapatkan Kebaikan dan kemuliaannya ini Dan harus kita syukuri Dari 10 hari ini Hari ke 10 yang paling hebat Siapa yang bilang Nabi alaihi salatu wassalam bersabda Afdalul ayam Yawmun nahar Saafdal afdal hari semulia mulia hari Yawmun nahar Hari raya Kurban Itu yang paling baik Dari semua hari Itu yang paling baik Yang menarik Kenapa hari itu menjadi Hari yang terbaik Mau tahu rahasianya Lihat langsung namanya Yang Nabi namakan dalam hadith ini Dalam hari itu banyak sekali ibadah Tapi Nabi menamakannya dengan satu nama Yawmun Nahar, Hari kurban Berarti apa? Penentu kebaikan hari itu Adalah ibadah kurban Ibadah kurban syukur betul orang yang dimudahkan untuk berkurban nikmat besar tapi ingat ibadah besar ini teaki salah salai agar supaya betul-betul luar biasa hasilnya terutama jangan salah dalam dua hal satu jangan salah niatnya Yang kedua Jangan salah pelaksanaannya Niatnya Harus betul-betul mengalirkan darah Untuk membesarkan Mengagungkan Allah Mengalirkan darah Untuk mengharapkan cintanya Allah Mengalirkan darah Supaya dapat ampunannya Allah Acerati Supaya mendapatkan Perlindungannya Supaya mendapatkan berkahnya Supaya mendapatkan keselamatan dunia Alam kubur dan akhirat Mantapkan betul niat Harus murni hanya kepada Allah Jangan sekali-sekali Dalam niat kita tercampur kepada selain Allah Kalau tercampur nah Syirik Orang musyrikin Amulun todengi tapi nak bagi, -bagi. Yang ni untuk Lata, Uzza. Kalau ini untuk Allah, terbagi. Tak boleh. Harus murni hanya kepada Allah. Sebab ini ibadah besar, sakin hebatnya ini ibadah. Hari rayanya menjadi hari raya paling hebat, kurban. Makanya siapa? Yang mengalirkan darah untuk selain Allah Maka berarti dia telah beribadah kepada selain Allah Telah melakukan kesyirikan yang sangat mengerikan Nabi pernah melaknat empat perbuatan Yang pertama adalah La man li Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah li Untuk dengan maksud selain Allah Kapan kita alirkan darah ada maksud untuk selain Allah mengharapkan kebaikannya, kesembuhannya, keselamatan darinya. Ini ini. Dzakat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesembelihannya haram sama dengan babi. Mana dalilnya? Allah yang bilang. Hurrimat 'alaikumul maytatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahib. Telah diharamkan kepada kalian maytah, bangkai. Dham, baluta, walhamul khinzir, daging, daging babi, daging babi di sampingnya daging babi, wa mauhil lali rilahidi, semua yang disembelih untuk selain Allah, jangan dibagi-bagi, alirkan semata kepada Allah karena Allah, jangan dibagi untuk boye boye. Patan naparasangan... Saukang-saukangah... Jangan dibagi kepada siapapun juga... Sebab ini ibadah besar... Sama dengan kita berdiri... Rukuk kepada selain Allah namanya... Ini ibadah besar... Sekecil apapun... Kurban pengaliran darah Tidak boleh kepada selain Allah... Sebab itu ibadah besar Sebagaimana Walaupun satu kali Kita berdiri Ruhu dan sujud Kepada selama Allah Kita telah musyrik Dan kafir Sebab ibadah Murni harus Hanya kepada Allah Iyaka Na'abuduh Hanya kepadamu Ya Allah Kami beribadah Agar supaya Kurban kita Menjadi kurban Yang terbaik Bermanfaat di dunia Alam barca Dan akhirat kita Murnikan Hanya kepada Allah Jangan campuri Dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya, semua ibadah sembilan kita, jangan pernah lakukan kepada selain Allah yang kedua jaga betul cara pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk Nabi Nabi tuntunkan, nanti dianggap kurban, kalau setelah khatib turun dari mimbar tapi kalau sebelumnya mana sampuloh, sapi dia tidak akan bernilai kurban sebab nanti kurban setelah dan jangan juga lewat kurban bisa tanggal 10 11, 12, 13 dan berakhir dengan masuknya azan maghrib okay. di tanggal 13 sebut Bismillah Allahu Akbar sebut namanya tapi yang penting adalah orang yang berkorban betul-betul berkorban karena Allah dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam ingat jamaah korban kita peruntukkan juga untuk diri kita keluarga kita tapi lebih utama diperuntukkan kepada fakir miskin orang-orang yang memerlukannya bahagiakan juga mereka dengan korban kita mari jamaah kita raih, kemuliaan tak tertandingi di 10 awal bulan dul yang sebentar lagi sebentar lagi akan menjumpai kita dengan beragam ibadah, puasa, solat dan seterusnya, terutama ibadah kur kurban sebegah bermanfaat Hananallahu yaakumma jema'inu subhanakabam alhamdulillah, ashadu an la ilaha ila Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala alihi wa sahbihi wassalam Tasliman katira Amma ba'at Sebelum saya tutup khutbah ini Saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah Kullu nafsin zaiqatul maut Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian Saat datangnya kematian jamaah Di sana kita akan merasakan Amalan amalanlah Yang akan bermanfaat Bukan harta, kedudukan Banyaknya orang yang mendukung kita bukan Banyaknya mobil, kendaraan, rumah bukan Tidak ada yang dibawa masuk ke kubur itu Yang akan terus menemani kita Hanyalah amalan kita Jangan sia-siakan amalan yang Akan menjumpai kita ini eh. Sebelum malakul maut datang menjemput Semoga bermanfaat Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat Al-ahyai minhumul amwad Allahumma inna nasaluka bi anna laka La ilaha illa antal mannan Badi'u al-samawati wal-ard Ya jal jalali wal ikram Ya hayu ya Qayyum, Antar ilman nafi'ah Wa amalan mutakabbalah Wa qalban khashiah Wa dakwatan mustajabah innaka antas samiul alim wal karim wa ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil